Його чоловічі гормони збуджували дівчата відверто готові до стосунків. Схвалювала при повній відсутності з її боку прояву хоч якогось гендерного інтересу до нього. Займаючись своїми справами, Богдан усе повертався думками до тієї чудернацької квартири, де й сам мешкав одну зиму за помірну плату, лагодив комп, варив каву, Спав на широкому безногому ліжку та доглядав за кактусами. Цікаво, чи живий ще той павучок, що сновигав між ними на підвіконні, подумав Богдан. Забув спитати. Та й розмова не дуже клеїлась. Дивна, якась відсторонена ця поліна. А ім'я гарне, не затерте ім'я. Поліна зателефонувала батькам своїх учнів і повідомила, що готова поновити заняття. Так, перший крок зроблено. Час уже щось робити, окрім спати напівголодною та блукати чужою хатою, жаліючи себе. Чи то думала, чи буркотіла вона. А що ж робити з перекладом? Ой, якби то було так просто, як поїхати двома тролейбусами до учнів і відпрацювати з ними кілька годин. Поліна відчувала зміну причини своєї перекладацької бездіяльності. Спочатку на фоні власного стресу та чергового розчарування у чоловіках їй здавались безмежно далекими та надуманими проблеми у тих ситих меланхолійних героїнь, з інших часів та інших широт. Такою ж нецікавою була для неї сама письменниця, яка й сама казилась із жиру. На сьогодні проблема змінилась. Особистість Саган була для Поліни цікавішою за її твори. І навіть пробралась у сни. Але от видавці, що замовили переклад, почнуть питати, коли буде завершено роботу. Іначе на підтвердження цих думок уранці Поліна отримала лист саме з цим вічливим запитанням. А відповісти було нічого. Ну от, любий далекий друже, щось в моєму житті заворушилось. Час братись до роботи, їхати по уроках та щось робити з мадам Куарес, тобто Саган. Знаєш, ми з нею останнім часом досить таки зблизились. Цієї ночі вона навіть їла мої млинці, замотуючи в них еклери. Компа полагодили, навіть задурно. От яка я кидала. Два вечори людина трудилась і пішла ніж чим. То, може, я колись йому теж прислужуся з моїми мовами? Чи то він так проявив благодійність до бідолашки, котра живе у знайомому йому кутку, мало розуміється на техніці, має розбиту протягом квартирку на кухні, одну зубну щітку в склянці та перелякано кисливе разобличчя. Більше радості в очах колись енергійно підбадьорювала колектив Стевка, рахуючи кількість присідань групи в спортзалі. Їй нерідко доручали проводити розминку на фізкультурі. Мабуть, треба тренувати оту радість. Може, вираз обличчя потягне за собою стан душі? Хоча на вулиці знов мерзенно. Хоч би вже сніг випав. Повернувшись з уроків після обіду, Поліна дістала з сумки половину чорної хлібини, пластикову посудинку з меленим зі спеціями салом, три золотаві цибулини в пакетику та маленьку пляшечку коньяку. Не те, щоб хотілося їсти, а тим більше пити на одинці, але їй було зле. Холод, що заполонив тіло на зупинці маршрутки, ніяк не полишав захоплених володінь, і Поліна вирішила лікуватись по-народному. Вона пошукала очима якусь чарку, не знайшовши, влила трохи коньяку в чашечку для кави, залпом випила, заплющивши очі, притулила долоню до рота, постояла так якусь мить і видихнула. Чекаючи, поки тепло від внесених ззовні градусів почне рівномірно розподілятись, зробила собі великий кухоль гарячого чаю, Намазала шмат хліба салом з часником, почистили, розрізала на четверо цибулину, зібрала все це на тарілку та пішла до комп'ютера. Пальці відчули холод клавіатури. Руки потеплішали. Поліна відкусила хліба з запашною помазкою та поклала до рота пелюстку цибулі. В горлі дерло від гострого, ніс був теж неспокійний. Вона неначе спостерігала та аналізувала власний стан ззовні. Пальці звично набрали пароль поштової скриньки. Голова думала, щоби відповісти видавцям, а очі побачили новий лист. Поліна клікнула на знайоме ім'я автора.